Чи не причаїлася десь поблизу жіноча судьба? Красива доля не поспішає вважити щастя. Не відважила його й Оксані. Ще зовсім недавно, де не йшла вона, людські очі немов здивовані зорі осявали її. А дівчина під ними соромливо, занепокоєно, радісно нахиляла голову. Не одне молоде серце вразило її врода. Не один човен вечорами прибивався до татарського броду, та ні не поспішала сісти Оксана. Все їй не було часу. Все вона вививалась і в жіночій, і в чоловічій роботі вививалась, як у танку. Бо хто ж, як не свої руки, принесуть у її світство і хматок хліба, і сорочку білу, і такі чоботята, якими можна лихо топтати, в яких можна і на люди вийти. Навіть кляки господині, яким не догодить ні чоловік, ні наймит, ні сам пекельник, полювали за сирідськими руками. І тільки не чупари витріщувались на дівчину, чого, мовляв, щодня навіть на поління йти у чистій сородці. «Так у нас же вода не купована», – віджартовувалась Оксана, і лебідкою проходила між захланністю тих, що з потом і брудом гриблись до багатства. То вона отак хлопців принаджує, сичали ті, які помічали, що жодні поруботні очі не оминають Оксани невличко і стан. Та сама Оксана не зважала ні на ті очі, ні на ті слова, Бо їй треба хліб заробляти, честь берегти. А час ішов. Весною сіячем, улітку косарем, восени молотником, взимку мірошником. Весною на дівочі голови час клав вінки, взимку на намітки. І вже на весіллях своїх подруг у душу Оксани забивався тривожний холодок. Чому ж я не думаю ні про кого? Це не любов, а не ясна тривога материнства – Приходила до неї раніше любові. Нараз тривога материнства передчасно підштовхує дівчину до того, що не стало коханням. Це підсвідомо відчувала й Оксана, і дедалі частіше вичерами дивилася на татарський брід, на дорогу за бродом і на чумацький шлях над світом. Між туманними зорями ловили вітер вітряки, під туманними зорями лежала вся її хліборобська сторона, що трималась на рахманному житті і добрих спокійних очах. І хтось же повинен прийти звідти, сказати несказане, розбудити те, що вже немов дитя полохливо ворушилося під серцем. Юна любов завжди починається з очікування. І ще не полюбивши нікого, дівчина в незрозумілій тривозі ждала його. І чиїсь таємничі очі з'являлися їй з вечорів, і чиїсь кроки бентежили її, і комусь на всі чотири броди посилала свій голос, щоб по ньому хтось Прийшов до неї. І він прийшов. Коли і по селах люди поволеньки потягнулися до книги, до вченого слова, до науки, до них із міста приїхав хмаробровий статурний агроном. З його засмеглого обличчя Либон ніколи не сходило літо, а з чорних очей – допитливість. Розповідали, що він цілими днями придивлявся до зарослих приєм дядьківських нилок, та все розмовляв з хліборобами, як хоча б подвоїти врожай. Легко сказати «подвоїти». Як уродить, то вродить, а як ні, то що. Та Ярослав Хоролець вірив, що й на бідняцькому полі вродить не тільки золота пшениця, а й краща доля. І до цієї віри навертав інших, тому й стрічали його одні усміхом, другі – шипінням. Уперше вона побачила його у своїх сусідів Гримичів, де зібралися на раду хлібороби з присілка – і чи то запальне слово, чи то сміливі очі його стривожили, збентежили дівчину. Тихцем вона зайшла до Гримичів, тихцем і вийшла від них, та не було вже спокою біля її серця. А то якось осіннім надвечірком прийшов Ярослав і до неї. Прийшов із видруватим семеном-магазанником, який збирав податок. Не зв'язавши кількох слів, Ярослав залишив під заставу душу. Дівоча врода одразу приголомшила його. У хаті про щось безугаву торохтів Семен Магазанник, набивав собі вченістю ціну і набивався на вишняк, а Ярослав, непомітно зіркаючи на дівчину, темнівний, наче в хмару ходив. Він розумів, що не для нього зросла така краса. Змалюй оцю стриману гнучкість стану, оці чорні приламані брови, що тримають і ніжність, і рішучість, оцей довірливий із скіфським смутком погляд, той назвуть її чи любов'ю, чи сподіванням, і дивлячись на неї, захочеться самому стати кращим і добрішим. А які очі їх, напевно, дав татарський брид?